Szóval egy nagyon rövid válasz arra, hogy egyáltalán az EU-n az EU belül tud-e fejlődést produkálni, vagy nem. Szerintem ez a slide így önmagában sokat elárul. Ez arról szól, hogy a dél-európai országoknak mennyire volt fejlődése. 960 as évektől 2000-ig. Ezen az ábrán láttunk egy országot, ami nagyon erősen... Fejlődik ez Írország, ami az EU-s átlag 60%-áról fölment egy ilyen 120 egyébként 140 környékére is, de ennek nagyon kevés köze van az EU-hoz valójában. Tehát itt, itt az amerikai tőkének a, az Európába érkezése. Annyi köze van az Európai Unióhoz, hogy az ír export az el tudta. Az amerikai tőkéből létrejövő ír-export e az, az európai egységes belső piac miatt tudott sikeres lenni. Tehát ez, ez a modell ebben a szempontból egyedi és, és nem megismételhető. Spanyolország esetében egy enyhe felzárkózás látunk, tehát így amikor beléptek 80. 6-ban akkor ilyen 70-valány százalék voltak, és ma felzálkoztak ilyen 80-valány százalékra. Tehát ez egy ilyen szerény felzálkozás a spanyoloknál. Ha a portugálokat megnézzük, akkor ez egy ilyen e, hullámvasút, néha távolodnak, néha közelednek, néha távolodnak, néha közelednek. A görögökkel, meg ugye az az érdekes, hogy amikor itt 81-ben belépnek, e, ez Görögország, 81 előtt, amikor diktatúra voltak és bezárkózók voltak, akkor ilyen évi 6-7 os fejlődésben voltak. Innen indul Görögország 40-valamennyire, fölzárkóznak 70-valamennyire, és amikor belép Görögország az Európai Unióba, akkor visszazúvan a fejlődése 1 ra és eltávolodik az uniós átlagtól. Tehát így a... 90-es évek elejéig gyakorlatilag távolodóban van. Most, hogyha megkérdezzük, hallgatjuk a brüsszeli propagandát, akkor az ugye arról szól mindig, hogy az íreket mindig nyomatják, Írószág a nagy sikerállam. F nem nagyon mondják hozzá, hogy az ugye az amerikai tőke miatt van, hanem úgy csinálnak, mintha az, az európai integráció sikere lenne szerényen hallgatnak Spanyolországról és Portugáliáról, és totálisan hallgattak eddig Görögországról, és még most sem igazából tárják fel azt, hogy ez miért volt így Görögországban. Tehát, hogy legalábbis vegyes a kép, egyáltalán nem garantált, hogy egy, e, e, hogy, hogy egy e, unióba belépő ország az felzárkózik automatikusan. A hozzá lehetne egysét hogy a kelet európaiak mi a helyzet, én nekem erről van egy tanulmányom, ha valakit érdekel, szívesen elküldöm, a GDP-n kívül minden más mutatóban távolodunk az uniós átlagtól. A GDP az egyetlen mutató, Magyarország még a GDP-ben sincs az összes többi mutatóban gyakorlatilag vagy óriási lemaradásban vagyunk, és alig történik valami fejlődés, vagy egy csomó mindenben még távolodóban is vagyunk. Tehát egyáltalán nem pozitív szerintem a kép. A, én arra készültem, hogy igazából az eurozónáról, mondjak valamit. Ezt a szlájdot csak azért raktam be itt hirtelen, mert a, a Zsolt ezt kérdezte. Az eurozónával meg az a helyzet szerintem, hogy, hogy ez egyetlen nem biztos, hogy jó. Most te egyelőre ezt ne nézzék, már majd mindjárt mondok róla valamit. Egyelőre még arra figyeljek, amit mondok. A, az a helyzet, hogy a Magyar Nemzeti Banknak van egy tanulmánya 2004 környékéről, ahol megpróbáltam megbecsülni, hogy Magyarország számára mekkora előnyökkel járna, hogyha eurozónak tag lenne. És nyilván azok az előnyök, ezek az ismert előnyök, hogy egy árfolyam stabilitás, meg átváltási költségek megszűnte, meg általában egy ilyen horgony, monetáris stabilitás, és így tovább. Ezeknek a nettóját, tehát az összes ilyen előnynek, plusz annak a hátránynak, hogy elveszítjük a monetáris szuverenitásunkat, ennek az egésznek a nettóját úgy becsülte akkor a Magyar Nemzeti Bank, hogy egy évi 0,6%-os GDP töbletet eredményezne. Tehát a stabilitás miatt és egy kicsit megnövekedett kereskedelem miatt, nem ijata miatt, amiatt, egy ilyen évi 0,6%-kal lenne Magyarországnak magasabb a a GDP növekedési töblete, ha belépnénk az eurozónába. Én már önmagában erről azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon kicsi. Tehát ehhez képest bármi ó, iszonyatosan sok mindennek van hatalmas hatása. Tehát, egy-egy kormányzati intézkedésnek vagy mit tudom én, egy Audi beruházásnak vagy a, ilyeneknek nagyobb hatása van, mint 0,6%. Önmagában nem egy jelentős hatás ez a 0,6%, de ráadásul nagyon világos azóta, és mondta a válság mutatta meg, hogy elképesztően alul becsülték a negatív hatásokat. Tehát fölül becsülték a pozitív hatásokat, és alul a negatívat. És akkor én azt mondanám, hogy ugye, ahhoz, hogy meglássuk, hogy mi az eurozóna negatív hatása, ez meg kell nézni, hogy mi történt Görögországgal, Írországgal, Portugáliával és Spanyolországgal, mert hogy ez az, ahol egy élő laboratóriumban láttuk, hogy tört, mi, a, mi, a, mi a negatív oldala, a hátránya az eurozónának. Mert erről nagyon keveset beszélnek. Amivel most az Európai Unió foglalkozik, az egyfajta ilyen uh, tűzoltás, tehát ugye azért, mert a németeknek elképesztően sok pénze van kihelyezve ezekbe a déli államokba, ezért most a németek próbálják menteni a menthetőt, de ez egy ilyen felszíni mentés. Valójában az alapvető problémát nem kezelik a... Az eurozónával kapcsolatban van egy nagyon-nagyon komoly és mély strukturális hibája az európai eurozónának, amelyet már amikor megcsinálták, akkor belekódoltak, és erről nem beszél őszintén az Európai Unió. Elnézést azoktól, akiknek nincs e, e, ilyen monetáris politikai előélete. Megpróbálom úgy mesélni, hogy, hogy, hogy ők is megértsék. Tehát e, itt néhány, néhány relatíve bonyolultabb fogalmat használni kell, hogyha ha véletlenül olyat mondanék, ami nem világos, akkor állítsanak meg, és elmondom még egyszer. De, de szerintem, szerintem értető mondjuk monetáris képzettség nélkül is. Egész egyszerűen arról van szó, hogy egy e, valutaövezetben egyetlen egy lább tud létezni. Tehát nem lehet egy valutának többféle kamatlába, mert akkor azt a piaci szereplők kihasználnák, és egységesítenék a, a, a kamatlába. Tehát elméletileg és gyakorlatilag is lehetetlen egy valutára különböző kamatlábat csinálni. Ez az első tétel. A második tétel, hogy ha egy sok országcsoportból álló valutazónának egy kamatlába van, az nem lehet egyszerre jó magas növekedésű és alacsony növekedésű országoknak. Azért nem, mert a magas növekedésű országokban, például egy írországban vagy egy Portugáliában, vagy egy Görögországban, ahol mindenfajta buborékok alakulnak ki, például ugye láttuk, hogy ingatlan piaci buborék volt írországban vagy a Spanyol-tengerparton, ott a jegybanknak az lenne a feladata, hogy... Nagyon magasra emelt kamatlábbal fogja vissza ezt a káros folyamatot. Tehát egy szuverén valuta esetén, ha lett volna írpunt vagy e, e, spanyol pezeta, akkor a jegybanknak az lett volna a feladata, hogy felemelje a kamatlábat és visszafogja fogja az inflációt is, meg egyébként ezt a, ezt a káros folyamatot Spanyolországban és Írországban. De ugyanezzel egy időben, meg ugye voltak olyan államok, mint például Németország, ami meg elképesztően alacsony növekedésű volt. Franciaország, Németország, több állama ennek a zónának túlságosan alacsony növekedésű volt. Most az Európai Központi Banknak kénytelen volt a kamatlábakat ezekhez az alacsony növekedésű országokhoz alakítani. Ugye az Európai Központi Bank fölvitte volna oda a kamatlábat, ahol az íreknek meg a spanyoloknak kellett volna, hogy legyen, ezzel megölte volna a német gazdaságot. Tehát olyan drágán tudott volna csak a német gazdaság tőkéhez jutni, amiből befektethetett volna, hogy ettől a német meg a francia gazdaság gyakorlatilag halára, tehát megfojtódott volna. Ugye itt mutatok egy ábrát, most már nézzék az ábrát, hogy ez a, az eurozóna bevezetése óta a gazdasági növekedésre, adásul nincs is rajta mindenki, de azt látjuk, hogy vannak egészen magas növekedési országok, és ugye vannak mondjuk a németek vagy a franciák, akiknek ilyen, nulla közeli növekedése van. Na most, hogyha az, az a kamatlába az euró kamatlába ami mondjuk egy Spanyolországnak jó, iszonyatosan magas, akkor az ugye a németek, német gazdaságot gyakorlatilag a negatívba átvitte volna. Tehát ez egy ilyen halálos ítélet lett volna a, a német gazdaságnak, hogyha a, a, a gyorsabban növekvő gazdaságok számára előnyös kamatlábat szabta volna meg az Európai Központi Bank. Tehát az Európai Központi Bank soha nem teheti meg, hogy a magasabb növekedésű országokhoz köti a kamat rá. Tehát neki muszáj az alacsonyabb növekedésűekhez. Nem azért, mert nagy tagállamok... Tét, fe, itt most tételesen nagy tagállamok, de nem ez az oka, hanem hogy az alacsony növekedési országoknál egy nagyon magas kamatláb, ezt átvitte volna erősen negatívba ezt a növekedést. Tehát a mindenkori gyors növekedési országoknak elképesztően kedvezőtlen, hogy alacsony kamatlábbal tudnak hitelhez jutni. Ez volt a buborékok oka. Mutatok néhány adatot még ide, hogy ez volt az inflációs ráta ezekben az országokban. Miközben az euró kamat, az itt látható, tehát volt olyan, amikor 2% volt az euró kamata, nominál kamata, az infláció meg ennél jelentősen magasabb, mi azt jelenti, hogy iszonyatosan olcsó lehetett hitelhez jutni. Tehát egy Görögországban, Írországban magas infláció mellett, alacsony kamatlábbal nagyon olcsón tudtam pénzhez jutni, és közben, hogyha az ingatlan buborékba befektettem, tehát vettem mondjuk ingatlant Írországba, vagy a spanyol tengerparton, vagy valami, akkor évente kerestem 10-20 ot Azt lehetett mondani, hogy hülye, aki ebben nem száll be. Tehát, hogyha nagyon olcsón tudok pénzhez jutni, nagyon sok pénzt tudok csinálni, hiába tudjuk, hogy ez egy buborék, az ingatlanárak mennek fölfele, mert ugye mindenki akar vásárolni, tudjuk, hogy előbb-utóbb össze fog omlani, de amíg nem omlik össze, addig hülye, aki nem száll bele ebbe a biznicbe. Na most ez az egész azért jön létre, mert van eurozóna. Ez nem független attól, hogy az eurózóna így rosszul van megszerkeztve. Ezt 1968-ban egy amerikai közgazdász, akit úgy hívtak, hogy Robert Mundell, 1968-ban már egy tudományos folyóiratban leírta, hogy különböző növekedési országokra nem lehet valutaövezetet csinálni. Nem fog működni. Ennek ellenére 92-ben Maastrichtban megcsinálták, és még mindig nem beszél róla őszintén, a közgazdász szakma már beszél róla, de az, egy, az Európai Unió még mindig nem beszél róla, hogy ez probléma. És ugye ez azért probléma igazából, mert a kelet-európai államoknak, amelyek most be akarnak lépni az eurozónába, ezeknek magas növekedési országoknak kell lenniük. Ezt várja tőlük a társadalmuk. Ezért léptünk be az Unióba, hogy zárkózzunk föl. Muszáj magas, ha nem lesz magas növekedésünk, akkor az lesz a probléma, hogy miért nem zárkózunk föl, hogy miért nincs magas növekedésünk. Ha viszont magas növekedésű országok leszünk, akkor az a, az a kamatláb, amit nekünk meg fognak szabni Frankfurtból, az nekünk nem lesz jó kamatláb, buborékokhoz fog vezetni. Már láttunk valami hasonlót a balti államokban, és, és nagyon hasonló dolog fog itt is bekövetkezni, mint máshol. Tehát nekünk egyáltalán nem biztos, hogy jó az eurozóna. Ez az, amit alulbecsült. És ugye, hogyha buborék keretkezik, kiduran a buborék, akkor jön a válság. Ez történt Görögországban, ez történt Írországban, ez történt Spanyolországban és Portugáliában. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy nekünk jó a az Eurozóna ebből a szempontból. Ez az a része a történetnek, amit igazából figyelmen kívül hagyott a jegybank, mert akkor még nem volt válság, és még nem láttuk, hogy ez ténylegesen meg tud történni. Csak a pozitív elemeit emelte ki. Miközben ez ténylegesen meg tud történni. Amikor azt hallják, hogy mondjuk Görögországban az lenne a válság oka, túl nagy a görög állam, nehogy elhiggyék. Kormányzati kiadások, Görögország itt vanni. Kisebb, mint a német állam. Teljesen normális, átlagos európai kiadásokkal rendelkezik a görög állam. Egyetlen nem nagyobb, mint az európai országok átlaga. Kisebb, mint Németország, kisebb, mint Olaszország. Nem ez az oka. Az már oka, hogy a bevételek is nagyon alacsonyak, mert ugye adóparadicsomokban van a fél görög gazdaság, és nem hajlandók befizetni a vállalkozások az adókat. Ez már oka. De az, hogy a kiadási oldal nagyobb lenne, mint bárhol máshol, az egész egyszerűen adatokkal nem támaszható alá. Nem ez az oka a görög válságnak. Nagyon vastagon az eurozóna az a görög válságnak az oka. Az sem igaz, amit szoktak mondani, hogy a görögök lusták lennek. Ugye, kicsit provokálom, majd Péter vált, hogy a németek mondják ezt nagyon sokat. Pont a BBC hallgattam valamelyik nap egy ilyen interjút német polgárokkal, akik ugye most már nem tudom, a harmadik országot mentik meg, igen, igazából a saját bankjaiknak az érdekei miatt, mert hogyha a német bankoknak ott ragadnak a befektetéseik ezekbe az országokba, akkor a német gazdaság is összedől. De a német polgárokat meggyőzték, hogy vannak ezek a déliek akik nem dolgoznak olyan jól, mint a németek, és hogy azért van válság Dél-Európában, mert az a Dél-Európaiak lusták. BBC-n teljesen különböző emberekkel hosszú sora az interjúknak, hogy csomó német egyik a másik után azt mondta, hogy a Dél-Európaiak lusták. Utolsó dolog. Nem, nem csak, hogy ez a... Ugye ez a... Ez a bántó betű szó, és ez a pix országok, ugye? Portugália, Olaszország, Görögország, Spanyország, tehát meg, meg ugye a disznók, ugye angolul. Ja. Hogy ezek a lusta disznók, amelyek ott sziasztáznak len délen, és nem akarnak dolgozni. Na most nézzük meg ehhez képest, hogy mi a valóság. Itt van a munkaerő az OECD felmérése szerint. Ja, az történt a déleurópai országokban, tudok valahol egy Kúzolt varázsolni. Ez itt a 95 óta a munkaerő termelékenységének a változása a különböző országokba. Ez itt Spanyolország, ez a legmagasabb. Ez itt Görögország, Görög még ez is sokkal magasabb. Ez itt Portugália, és ez Németország. A fekete Németország. Egyedül Spanyolországban volt alacsonyabb a munkaerőtelmelékenységének a növekedése az utóbbi 15 évben, mint Németországban. Mindenhol máshol jelentősen gyorsabban nőtt a munkaerőtelmelékenysége. Tehát a senki nem vitatja nyilván, hogy a németeknek eredetileg magasabb volt a termelékenysége. Azt nem lehet számon kérni a dél hogy a németeknek eleve magasabb volt. A kérdés nem. Ez a kérdés az, hogy megtesznek-e mindent azért, hogy ők, hogy ők felzárkozzanak. És láthatólag megtettek. Tehát a munkaerő termelékenységének a növekedése az utóbbi 15 évben gyorsabb volt Dél-Európában, mint Németországban. Legfajszos. Uh... Nem, Írország volt, nem tudom. Ez a baj, hogy kicsi ez az ábra. Talán Spanyolország, Nem, írország a legfelső. írország a legfőső, és Spanyolország az egyetlen, ahol alacsonyabb volt. Tehát az összes ilyen most problémás PIGS országban nagyobb volt a növekedés sokkal a termelékenységben, mint a németeknél. Miért lett mégis az, hogy a németek. exportáltak rengeteget délre, és nem pedig fordítva. Az pedig ez mutatja meg, Németországban 1995 óta van egy konszenzusos politika, ami alacsony szinten tartja a munkaköltségét. Magyarul a fizetéseket. A GDP-n belül a német bérek aránya folyamatosan visszaszorulóban van. A német cégeknek növekszik a profitja, a német munkavállaló pedig reál szinten egyre kevesebbet visz haza. Be van fagyasztva a bér. És ebben tök mindegy, hogy CDU, CSU vagy SPD kormány van. Van egy konszenzus 95 óta, amikor is a németek kitalálták, hogy nekik túlságosan magasak a béreik, és ezért nem versenyképes a német gazdaság, mert túl magasak a bérek, és onnantól fogva egy bér visszafogás van Németországban 15 éve. Itt látszik, hogy egész egyszerűen ugye a termelékenységi hátrányuk kezd lenni a németeknek, viszont azáltal, hogy olcsón tart egyre olcsóbbak, mert hogy lefogyasztották, nincs, nincs, nincs valódi bérnövekedés Németországba, ezzel tudtak ők egyre versenyképesebbek lenni. Tehát bizonyos értelemben unfair verseny. Ez majdnem ugyanaz, mint amit Kína csinál, hogy ugye mesterségesen olcsóbb akar lenni, a bérekkel versenyez, ez egy neoliberális politika, mondjuk, mondjuk meg róla, ezáltal lett Németország versenyképesebb, nem pedig a termelékenységi növekvényével. Tehát az, amit a mainstream médiában hallanak, hogy ugye itt vannak ezek a lusta disznók, akiknek ráadásul túl nagy az állama, és vissza kell vágni az államot, és el kéne kezdeni dolgozni, azt nem támasztják alá az adatok. Egész egyszerűen nem ezt mutatják a, a, a tényleges adatok. Szerintem ez egy barami jó példa arra, hogy elterjednek ilyen sablonok a, a, a, az ilyen vulgáris business sajtóban, amelyek mindenki elhisz, mert olyan plauzibilisnek tűnik, hogy hát ott biztos lusták, meg hát, izé, és így elterjednek ezek a dolgok, és az emberek készpénznek veszik, mert úgy hangzik, mint ami igaz. Csak igazából megnézzük az adatokat, nagyon sok minden nagyon másképp van a valóságban. Mint, tehát hogy Ebből a szempontból én nem vagyok optimista, én azt gondolom, hogy nagyon meg kéne gondolni, hogy be, be kellene nekünk lépni az eurozónába, és elég sok intőjel van, amit szerintem nem gondoltunk végig.